Gure hizkuntzarekin dugun kompleksu edo gutiegotasuna nola gain ditu eta nola egin eskoraz mintzatzeko naturalki gure eguneroko bizian. Ainitzetan pentsatzen da ofizialtasunaren faltan ez dugula hitz egiten eskoaraz. Alta Telp Atelierak sortu dira Katalunian ofizialtasuna den herrialdean. Gemma Sanjines, telpen txorzailea. Katalunian badatu zehatza da solaskideak erderaz egiten badie, eh? Euneko laro gehieta iruak aldatzen dute hizkuntza gaztelera. Horrek esan nahi du, e, erabilearen kontua da men bezalakoa. E, Naiz eta ofizialtasuna izan, aldatzeko itur hori ezizetzen da berdin-berdin. Eskolegian badu urte egiten direla telpe ikastaldiak, bereziki hegoaldian, eta lau mila jendek segitu dituzte. Eraginko gai zaiteko ezta aski eskolaraz minzatzea. Hizkuntzaren kontzientzia behar da. Bueno, esan behar da hierrauek egiteko edo mamira iristeko edo tresnak ateratzeko e, badago baldintza bat ezinbestekoa adala eta kontzientzia izatea. Hizkuntza hmm? kontzientzia izatea. Bestela mm, ez baduzu argi e, eskeraz bizi nahied duzula beste pausu bat lehenago edo aurreago zerbaitegin behar dugu. Ha, egiten duguna da, gure, gure gakoa edo gure, gure elburu taiera huetan da, erosotasuna bilatzea, baina kontutan izaten nahi dugula. Nahi izanez geroz, eskuaraze ina ala bizitzeko behar dira aurreiritziak ez estatu. Jema Zanginez. Garrantzitzuena da barruan gure barruan gertatzen dana. Konturatzea zentzu dira gure mugak. E, zark, zark lotzen gaitu eta zaiatzea korapiloiek e, ateratzea, dapurtzea eta hortik aurrera asko zerrezaua ba. eta baita ere elikatzen n, dituzte gogoak e, pizkatu rrutira joatiko, ez da?